ЧАСТИНА ДВАНАДЦЯТА РОЗДІЛ 2. Перше, що подумав Барбі, побачивши наближення Ренні. Він іде, як дуже хвора людина, котра сама ще цього не знає. У його ході також вбачався чоловік, котрий усе життя роздає підсрачники. Потискаючи Бренді обидві руки, він тримав на лиці найбільш хижу зі своїх світських посмішок. Вона сприйняла це зі спокійною природною люб'язністю. «Брендо», – мовив він, – «мої найглибші співчуття. Я мав би відвідати вас раніше. Я, звісно, буду на похороні, але я був дещо зайнятий. Ми всі були зайняті». «Розумію», – відповіла вона. «Ми вельми журимося за дюком», – сказав великий Джим. «Саме так. Включився Енді, котрий підійшов у слід за Джимом. катерок на буксирі океанського лайнера. Вельми журимося. Я так вам обом вдячна». «І хоча я радо обговорив би ваші проблеми, я ж бачу, ви їх маєте», – усмішка великого Джима поширшала, утім навіть зблизька, не змінивши виразу його очей. «У нас дуже важливе засідання. Ендріє, чи не могла би ти піти і мерщі розкласти на столі всі ті папери?» У цю мить Ендрія, котрій недалеко було вже до п'ятдесяти, стала схожою на дитину, котру застали за тим, як вона намагалася поцупити з підвіконня гарячий пиріжок. Вона вже почала підводитись, кривлячись від болю у спині, але Бренда отримала її, міцно стиснувши руку. Ендрія знову сіла. До Барбі дійшло, що обоє і Грінел, і Сендерс мають вигляд на смерть переляканих людей. І то не через купол, не зараз, принаймні, бо причина їх переляку ховалася в Ренні. І знову йому майнуло. З халепи та й в багнище. «Джеймсе, я вважаю, вам варто приділити нам якийсь час», – промовила люб'язно Бренда. «Безумовно, ви розумієте, що якби питання не було важливим, і то вельми, я сиділа б удома, перебуваючи в жалобі за моїм чоловіком». Великого Джима запопала рідкісна для нього втрата мови. Люди на вулиці, котрі перед цим споглядали захід сонця, тепер почали дивитися на це імпровізоване рандеву, можливо, підносячи Барбару до важливості, на яку його персона не заслуговувала, просто завдяки тому, що він сидів тісною купкою разом із міською третьою виборною та вдовою покійного шефа поліції. Вони роздивлялися, передаючи одне одному з рук у руки якийсь папірець, так ніби то був лист від самого папи римського. «Чия голова народила ідею такої публічної вистави?» «Звісно ж, що Перкінсової дружини. Вендрі не вистачило би розуму, та й хоробрості переймати його отак на очах у публіки. «Гараст, лебонь ми зможемо приділити вам кілька хвилин. Як то, Енді?» «Звісно», – подав голос Енді. «Кілька хвилин для вас, місіс Перкінс, обов'язково. Мені дійсно дуже жаль Дюка». «А мені вашу жінку?» – серйозно відповіла вона. Вони зустрілися очима. Це була справжнісінька мить-воз'єднання. І від цього великого Джима охопило таке почуття, хоч волосся на собі рви. Він розумів, що не мусить дозволяти таким почуттям заволодівати ним. Це погано для тиску, погано для серця. Але досягти цього було важко іноді. Особливо, коли тобі лише щойно вручили послання від людини, котра забагато знає, а тепер ще й повірила в те, що Бог хоче, аби вона все повідала місту. Якщо Великий Джим правильно здогадується, що наумів в Кокінца, порівняно з тим ця справа виглядає просто мізерною. От лише вона може виявитися і не мізерною, бо Бренда Перкінс завжди його не любила» а Бренда Перкінс – удова чоловіка, котрого зараз у місті сприймають абсолютно безпідставно як героя. Перше, що він мусить зробити... Ходімо всередину», – сказав він, – «побалакаємо в кімнаті для засідань». Він глипнув на Барбі. «Ви теж берете в цьому участь, містере Барбара, оскільки мені цього вовіки не зрозуміти». «Вам може допомогти оце», – відповів Барбі, – протягуючи йому папери, які вони перед цим передавали з рук у руки. Я колись служив в армії, був лейтенантом, здається, строк моєї служби подовжено. Також я отримав підвищення. Ренні взяв аркуші за краєчок так, ніби вони могли бути гарячими. Це послання, безперечно, було соліднішим за як надряпану записку, принесену йому річі Кільяном, і було воно від набагато відомішого кореспондента. З простим заголовком. З Білого дому. І сьогоднішня дата. Ренні помацав папір. Глибока вертикальна зморшка пролягла між його брів. Це не справжній бланк Білого дому. Звісно, що справжній, дурнику. Хотілося заперечити Барбі. Годину тому його було доставлено кур'єрською службою «Ельфів Федерал Експрес». Мале міфічне курвеня без проблем телепортувалося крізь купол. А вже ж це не бланк. Барбі намагався говорити делікатно. Документ надіслано через інтернет у вигляді PDF-файла. Його прийняла і роздрукувала міс Шамвей. Джулія Шамвей. Ще одна баламутка. Прочитайте документ, Джеймсе. Спокійно промовила Бренда. Він важливий. Великий Джим почав читати. Бенні Дрейк, Норрі Келверт і опудало Джо Маклечі стояли перед редакцією міської газети «Демократ». Кожен з них мав ліхтарик. Бенні і Джо тримали їх у руках. Норрі засунула свій до широкої передньої кишені куртки кенгуру. Вони дивилися в бік міської ради, де, як здавалося, про щось радилися кілька людей, серед них усі троє виборних та кухар із троянди Шипшини. «Цікаво, про що там ідеться?» – сказала Норрі. «Та про якесь лайно, як старі це люблять!» Відгукнувся Бенні зі зверхньою незацікавленістю і постукав у двері редакції. Коли на стук ніхто не відповів, повз нього просунувся Джо і потягнув за ручку. Двері відчинилися. Він зразу зрозумів, чому «Міс Шамвей» не почула їхнього стуку. Тут на всю потужність працював великий ксерокс, а сама редакторка якраз розмовляла зі спортивним репортером і тим дядьком, котрий вдень фотографував події на полі. Вона помітила дітей і помахала їм. Одинарні аркуші газети швидко вилітали з машини у приймальний лоток. Піт Фріман і Тоні Гай по черзі звідти їх діставали і складали. Аж ось і ви, сказала Джулія. А я вже була боялася, що ви не прийдете. У нас усе майже готове. Якщо цей розсобачений ксерокс не гигне на лайно, то скоро закінчимо. Джо Бенні і Норрі сприйняли нову для себе фразу з мовчазною вдячністю. Кожен, вирішивши самому застосовувати її при першій же можливості. Ви отримали дозвіл від старших? спитала Джулія. Я не хочу, щоб зграя розлючених батьків учепилася мені в загривок. Йо, мем, сказала Норі. Кожен з нас отримав. Фріман перев'язував шпагатом пачки газет і робив це погано, як помітила Норі. Сама вона вміла в'язати п'ять різних вузлів, а також рибальські петлі. Її батько навчив. А вона навзаєм показала йому, як робити носики на її дошці, і коли він перший раз завалився, то реготав так, що аж сльози котилися йому по обличчю. «У неї найкращий у цілім світі тато», – вважала вона. «Хочете, я це зроблю?» – запитала Норрі. «Прошу, якщо ти вмієш краще», – відступив в бік Піт. Вона підійшла ближче. Джо і Бенні впритул за нею. Норрі побачила набрану великими чорними літерами шапку на одношпальтовому спецвипуску газети і застигла. «Чортове гівно!» Щойно ці слова встигли вискочити з її рота, як вона затолила його руками, але Джулія тільки кивнула. «Так, це справжнє чортове гівно. Сподіваюсь, ви всі приїхали на велосипедах і маєте на них кошики. На скейтбордах ви не зможете розвести це по всьому місту». «Ми приїхали так, як ви нам сказали», – відповів Джо. «На моєму кошика нема, але є багажник. Я можу прив'язати туди йому кілька пачок», – сказала Норрі. Підкотрий із захватом дивився на те, як швидко дівчина зв'язує газети, підтакнув. «А вже ж ти зможеш. У тебе це добре виходить». «Йо, мені це звично», – прозаїчно відповіла Норрі. «Ліхтарі взяли?» – спитала Джулія. Так, відповіли вони хором, – «добре. Демократ уже 30 років як не користувався послугами вуличних газетників, і мені б не хотілося відзначити повернення традиції тим, що когось із вас зіб'є машина на розі Мейн або Престіл-стрит». «То була б не везучка, а вже ж», – погодився Джо. «Кожний приватний дім і кожний офіс на цих вулицях мусять отримати газету, так? А також усі на Морін-стрит і авеню Святої Анни». «Після цього розбігайтеся. Робіть, що хочете, але не пізніше дев'ятої, щоб усі були вдома. Якщо залишаться газети, розкладіть їх на вулицях. Притисніть камінчиками, щоби десь не занесло». Бенні знову подивився на заголовок. «Мешканці Честерміла, увага! Бар'єр пробиватимуть вибухівкою. Його буде обстріляно крилатими ракетами. Всім рекомендовано евакуюватися подалі від західної межі». Можу закластися, це не подіє, похмуро промовив Джо, роздивляючись карту, вочевіть накреслену вручну внизу газетного аркуша. Межу між Честермілом і Таркермілом на ній було виділено червоним кольором. Там, де мала курва пересікала межу міста, стояв чорний знак «Х». Цей знак було підписано Контактна точка. Прикуси собі язика, хлопчику, сказав Тоні Гай. Від білого дому. Вітання і гратуляції Раді виборних Честер Міла, Ендрю Сендерсу, Джеймсові Піренні, Ендрі Грінел. Шановні джентльмени і леді, передусім я передаю вам свої вітання і від імені усієї нації бажаю висловити вам глибокі співчуття і добрі побажання. Завтрашній день я оголосив Національним Днем Молитви. Всі церкви будуть відкриті по всій Америці. Люди всіх вірувань молитимуться за вас і тих, хто наполегливо працює для зрозуміння і відвернення того, що трапилося на кордонах вашого міста. Дозвольте мені запевнити вас, що ми працюватимемо безутомно, допоки мешканців Честерміла не буде звільнено, а винних у вашому ув'язненні не буде покарано. Ця ситуація буде залагоджена, і то скоро така моя обіцянка вам і усім мешканцям Честерміла. Заявляю це з усією відповідальністю високої посадової особи, вашого головнокомандувача. По-друге, цим листом рекомендується полковник армії США Дейл Барбара. Полковник Барбара служив в Іраку, де був нагороджений бронзовою зіркою, медаллю за сумлінну службу та двома пурпуровими серцями. Його було знову призвано на службу – і підвищено для забезпечення вашого зв'язку з нами і нашого з вами. Я вірю, що ви, як справжні американці, усіляко сприятимете йому в цьому. Як ви допомагатимете йому, так і ми допомагатимемо вам. Першим моїм наміром, відповідно до порад, отриманих мною від Об'єднаного комітету начальників штабів, Міністерства оборони та Служби національної безпеки було оголосити в Честер Міллі воєнний стан – і призначити полковника Барбару тимчасовим воєнним комендантом. Проте полковник Барбара запевнив мене, що в цьому нема необхідності. Він повідомив, що очікує на ефективну співпрацю з виборними і міською поліцією. Він вважає, що його завданням мусить бути поради і узгодження. Я погодився з його судженням, яке втім підлягає подальшому перегляду. По-третє. Я знаю, що ви занепокоєні неможливістю телефонувати вашим рідним і близьким. Ми з розумінням ставимося до вашої занепокоєності. Проте цей режим телефонного затемнення залишатиметься імперативним для зменшення ризику витоку секретної інформації, як до Честерміла, так і з нього. Не вважайте це надмірною пересторогою. Запевняю вас, це не так. Цілком можливо, що в Честермілі хтось володіє інформацією, щодо бар'єра, яким оточене ваше місто. По-четверте, наразі ми продовжуватимемо недопущення преси, хоча це питання також підлягає подальшому перегляду. Пройде час, коли посадовим особам міста і полковнику Барбарі буде корисно провести прес-конференцію, але на даний період часу, коли всі наші зусилля спрямовано на якнайшвидше подолання цієї кризи, ми вважаємо таку зустріч із пресою гіпотетичною. П'ятий пункт мого листа присвячено інтернет-комунікації. Об'єднаний комітет начальників штабів жорстко наполягає на тимчасовому блокуванні електронного поштового зв'язку. І я схилявся до їхньої думки. Однак полковник Барбара переконливо відстоював право громадян Честер Міла на збереження доступу до інтернету, аргументуючи це тим, що електронне листування на законних підставах може бути перелюстрованим СНБ і на практиці контроль за цією комунікацією може бути встановлений легше, ніж за зв'язком у стільниковій мережі, оскільки він є нашим оперативним представником на місці. Я, части, з гуманістичних міркувань, дослухався до його думки. Проте це рішення теж підлягає подальшому перегляду. В нашій політиці можуть відбутися зміни. Полковник Барбара буде повноцінним учасником майбутніх обговорень і ми очікуємо на чіткі робочі стосунки між ним і всіма посадовими особами міста. По-шосте, я відповідально оголошую вам про можливість завершення ваших тяжких випробувань не пізніше, ніж завтра о першій годині за східним денним часом. Полковник Барбара пояснить, яка саме військова операція відбудеться в цей час. Він також запевнив мене, що вашими гречними зусиллями спільно з міст Джулією Шамвей, котра є власницею і редакторкою місцевої газети, ви здатні поінформувати громадян Честер Міла про те, чого їм очікувати. І останнє. Ви громадяни Сполучених Штатів Америки. Ми ніколи не покинемо вас на призволяще. Наша вам обіцянка, яка ґрунтується на святих для нас ідеалах, проста. Жоден чоловік, жінка чи дитина не будуть залишені без піклування. Всі без винятку ресурси, необхідні для припинення вашого ув'язнення, будуть задіяні. Кожний долар, який потрібно витратити для досягнення цієї мети, буде витрачено. Навзаєм від вас ми очікуємо віри і співпраці. Прошу вас про це. З молитвою і усілякими найкращими побажаннями залишаюсь щиро ваш. Котрий би з на підхваті не склав цю цидулу та підписав її власноруч той байстрюк і повним своїм ім'ям, включно з отим другим, терористським. Великий Джим за нього не голосував, і якби той у цю мить якимось дивом телепортувався сюди, поставши перед ним наживо, він задушив би його власними руками. І Барбару! Великий Джим відчув щемливе бажання свиснути піту Рендолфу, щоб той запроторив цього полковника кухмістера в буцегарню. Сказати йому, хай впроваджує той свій гаспецький військовий стан з підвалу поліцейської дільниці, а сам Вердро прислужиться йому в ролі ад'ютанта. Може, завдяки довгій реабілітаційній терапії, нечупара Сем навіть навчиться козиряти, не тицяючи разом із тим великим пальцем собі в око. Тільки це не зараз. Поки що ні. Деякі фрази з листа головнокомандувача Мерзотника були особливо промовистими. Як ви допомагатимете йому, так і ми допомагатимемо вам. Чіткі робочі стосунки між всіма посадовими міста. Це рішення підлягає подальшому перегляду. Від вас ми очікуємо віри і співпраці. Останнє найбільш промовисте, Великий Джим був певен – що цей триклятий захисник абортів не має ніякого поняття про віру. Для нього це лише прикладне слівце, але коли він каже про співпрацю, він чітко розуміє, що має на увазі, і Джим Ренні також це чудово розуміє. Це оксомитова рукавичка, всередині якої залізна рука зі сталевими пальцями. Президент обіцяє співчуття і підтримку. Він бачив щирі сльози на очах замороченої ліками Ендрі Грінелл, коли вона читала цей лист. Але якщо читати про міжрядків, правда стає очевидною. Це лист погроза, неприкрито відверта. Співпрацюйте, бо інакше не буде вам інтернету. Співпрацюйте, бо ми складаємо списки покірних і неслухів. А вам вельми не сподобається знайти себе у списку останніх, коли ми до вас прорвемося. Бо ми все пригадаємо. Співпрацюй, друже, бо інакше... Ренні подумав, ніколи я не віддам мого міста під оруду кухаря, котрий наважився торкнутися рукою мого сина, а потім ще й противився моїй владі. Ніколи цьому не бувати, ти, мав ніколи. А ще він подумав, м'яко, спокійно. Хай полковник Кухмістер викладе їхній великий військовий план. Якщо за фактом той події, добре. Якщо ні, новостворений полковник армії США – Відкриє для себе нове значення виразу у глибині ворожої території. Великий Джим усміхнувся і промовив. Давайте зайдемо до середини. Ходімо. Схоже, нам багато чого треба обговорити.